Gaur haipatuko dugu uh, gertakari berezi bat asteko uh, ustaila astapenean uh, joan baitzineten uh, bilaka dantza taldearekin aldearekin, maita dantza eta musikariekin uh, gira hori uh, uh, ekeran bitartez ere eta gurekin ditugu bigomita, uh, Xabi egunan. egunon? Egunon? Eta besta alde, uh, maia etxandiekeko, belazuk ahoguduna, egunon? Bai, egunan. turi. Ermezzala uz Taila astapenean hiru tailler jantolatu dituzu Baionako presondegian kultura apsikatsa jarazteko lako tokietan esskol kultura. Merdina hasteko nola etorgi da xede hori mailaek eren gandik. Bai, beraz, beraz, zerbitzu bate, deitzen denaz PIP zerbitzua, beraz, bera, antolatzen apiskat preso negiko bizi, bizi guzi hortaz, kondenetaz, eta bar, eta nahi bozu zerbitzu horrek plantan emaiten ditu ere tailer batzu preso negi eguneroko bizi baten ere mantentzeko, eta gure gana etorri ziren 2000 eta ta, ogoian, uh, sede horikina, uh, euskal kulturaren sajaraztea uh, bayonako presondigian. Beraz, baziren beste uh, kultur tailer batzu, uh, komikia, margolaritza, hipopa, horako tailekak egiten ziren, baina netzen minoi zitsik egin euskal kulturaren inguruan, Beraz, uh, guk bizkibigionez hartut dugu proposamen hori. Mm. Aldiuntane, beraz uh, bilaka uh, kolektiborekin uh, joan ziste, uh, irutailegen proposatzera, eusko uh, al-kultura ere xajarazteko, ejandun uh, bezala, uh, xabi etxeberri, ez da lehen aldia handik uh, basatentzide lazu, ez da ki nola bizizan duzuen uh, uh, gertakari hori? Bai, xantza uh, egin nuen, bedianek joaitea dola iru urte, dola urte, Uh, Paskal Irigoyenek uh, bere biherentiska tera zolarik uh, sekatu genituen leku bat zuharitzeko eta hoi eitan goguak ginoen uh, preson egine arritzea eta eman aldimat, eman ginoen uh, beha handuten uh, ge gela batean. Eta alde guntan, dantzaiak ere hori zirena, non pasa da? Be, beraz, alde guntan, aste hori beraz, baziren, uh, be, bilakarekin batera idebe etorri da, eta bazen ere gaia, beraz, uh, uh, eskoal diokoak, eskoal indak itentenak, eta um, uh, beraz, baziren tailegaz behin batzu, lehen garen bat asteak, eta ajatsaldean, nun nain geroen gehiago, landu gaurko musika, eta eskoal taldeak, hori paskal irrigo jinekin gira, taileak horren proposatzeat, gero uh, ostegun goizean ideberekin batera, hermandugu uh, beste musika taileak bat bainan dantzarekin batera, eta hostegun ahatsaldeaekin, hor, dantza eman aldi bat, eman izan da, kanpo ahien, kanpo aldean, eta hori erzenatoki eh, es nazionalak zuen hori ere antolatzen. Oshatzeko, justu, uh, idebe, idebeko intza hirungaraiak edo taile bat era mandu danzaren inguruan uh, azte azken goizean. Azte azken goizean. Hala, uh, mm. izan si dira, bueno, dantzaren inguru Musika, danza eta gero musika eta danza ustartzen zituen uh, irugarren taile bat. Nola izan da ajera, merba, Xabi? Holako eh, publiko batek ilan egitea ezta saiakoa? Be, ezta saiakoa bainan ajera, biziki hona izan da. Guk, aztapenetik hasuen mandugu... Ez in potattzea nola erran media uh, harttze edo egoitean egin nuen horiek uh, gosan izan dite zen um, beraz, gu prestatuginen programa bat baina helburua zen ere abiatzea eta naiz da guk pentsatu ginuen norabideeak pentsatu ginituen baina hek nahi bazuten kantu bat entzun edo edo zerbaitetaz mintzatu aski Idiki zen, hadi bidets hter de hasterta ha talde batzuen musikak eman ditugu baita hek hain kulturan diren musika batzu eta ara truka izan da truka eta truka, truka eta non inheritza eta folklor kultura holako le quota impressionnelietan zabaltzea importanteada maya Ba noski bai, bai guretako gu, bai, Euskal kulturerakundeak duen misioa da publiko gutienengana joitea eta, eta presotako presndegia lurraldeko egitura bada gure lurraldeko egitura bada eta publiko bat ere beraz gure misioetan baita albezain bat zabaltzea hori or, publiko berri batekin gu hasteko hunkitzen ez genuen publiko berri batekin proiektu baten garatzeko aukera ikusi dugu eta eta bikaita da zure zure surr lanzinan ere ez banaizokerk mania txani lenaldia zen ere sentzinera personegi batera berbat ze Bari beraznik hori uh, aukera auukan dut uh, beraz zi direko intzairun garaiekin uh, taairejaren uh, erabaiteko eta bai biziki bo, berezia gainera hori presoegi ondoan uh, bizi naiz, deraz uh, egitura hori ezagutzen ut kanpotik, Barnetik ez duen ezagutzen, bon pentsatzen den bezaa ez da batere toki erosoa sartzengarinean barnnean, uh, dalla kusendimendu biskatelo desedo sautasun sendimentu hori baina nazkenan uh, ahiera bizionahau kanduko eta bai zaindarien gandik bai gero uh, presoen eta eta hori orizinez bizki baikoha baiko 26an Echando zu, uh, Xabi ere, haien uh, kulturarekin uh, trukatzeko haukera izaham dela, uh, uh, identitate edo nortaxon ezberdinak baitira apresondegi hortan. Uh, bai, uh, sigor uh, laburreko, edo, ba, si, batzu plixibur laburrak dituzte edo batzu joetan dira gero epaiketaren ontotik, uh, besteleko batzuetarat, eta egia da hortaili horietan uh, gaztelera diakiteak lagundu gituela komunikatzeko hau izena eman zuten uh, oiek es, gaztelera menperatzen zutela frantzesa behinu bekiu. Eta euskal kultura ezagutuazen? Bai, batzu batzu bizi zan dira egualdean eta nizta ezekiten euskaraz, harre ere euskal kultura ezagutzen zuten eta eta dantzak ere, yes, aztertean paskalekin manduko gorko musikian inguruko taile ustegunean uste gunean patsia miletekin, manduko gaizarekin eta intzairun garaikina. Eta, beraz, izan si hor dansaren inguruan bai, ba, sauzen zuten eta batzuk paraleloak indituzte haien dansekin eta... Giro goxoa sortu shor, da azkenean? Bai, izigiri goxoa, izigiri goxoa uh, batzuk istan dena. Zantzadera uh, guk ez dituen, azkenean uh, behar bada egitura hortan, o, diendeak badak, horoko horrean langileak badakite egin duten, eta horrek nahi, alere, nahi gabe horrek berda eragin bat baluke. Uh, Baina gure kasuan, kampotik etortzen ginen, eta zginak enten jauxe, eta haien dako, ben, eta abiatzen ginuen eta eta partekatzen zituzten gauza, gauza unitz, bai haien kulturatik baita ere haien eguneroko bizipenik. Hmm. Egan dugu, iru ez da bukatuak, banai zoker, jude azkenen azken bat egiteko sedea duzu, emaia? Bai, bai, hori bai, hori or, manera oroko jago batan, euskal kulturaren inguruan, beraz berdin ere beste arglo artistiko batzu sartuz. Gero hori sabik duen bezala hizkuntzarekin badalako Uh, muga bat ere gehien askoak ezpaitute frantzesa Euskara orain dikutxago, naiz eta batzak entzuna izan aduten Euskara, beraz hor ere nintzaldi muduko, kla, nintzaldi mudasiko bat ez da izanen, saiatuko gira zerbait uh, molde piskal dudiko batean edo hola proposatzen eta hizkuntzaren muga hori ukangabeta, hala ere, el burua de la rikere euskal kultura ezagutaraztea eta baita euskara entzunaraztea ere beraz, xaiatuko gira olako zerbaiten uh, artikulatzen mm. Itzultenet perroa piskat uh, lekuari uh, gira oitu latoa kortan xartza ba dira enbat nain horri respetatzeko nola pasetenda xabi? Uh, ah, bon, Bistandena, Kaxo meiten dute, fin, Sigur Bildumari, Beako bat egin maiten dute. Su, uh, ga... Suen Sigur Bildumari? Ba, ba, ba, ba, ba. Noxtaxo nago gireak zinez, hain zineetik ema mardira, materialen zerrenda ere. bo kasu hortan, materiala gutiba ginuen. Azken aldean, konzertu eman ginuelaik, or, guk, uh, ekipo, soinu materia, material guzia ekarri ginien. Eta ba inan, bo gauzak han zinetik antolatuz, uh, Ez da... Galitendu ale ere lehenago unxa prestatzea zekertzen duzun, zenta dena dute. Ez inu zuordena eluk xarrazi adiez dena barnean miniatua izan gabe. Beraz, batzuk nahi badute holako, nahi baitu ze holako gauzak antolatu, diak indezaten, unxa da minimo horrek indioitea. Uzti simplea godelea eta... Zematek partartzu dute hor adibidez taile jauetan? Gure kasuan, haste artean hamar bat, ostegun goizean hamar bat. Gero, maila ezakit, intzarekin hastezke naikina? Ba, eguk, sei uh, genituen, jakin eh, behar da, uh, bon, izena maiten dutela, uh, autua, autzia zaila, haiek eh, dituzte, jakinean gidaz, gertatzen den, ze uh, um, programmatua den, eta gero, haien uh, izena maiten dute. Baina, baldin bada bermomentuan presondegiaren, biziaren barnean gertatzenen zerbait, bisitabat edo itzordubat uh, presondegiaren barnean. Eta azkenan, ezingo dute parte hartu tailejean. Bera, azkenean, amabir arte uh, ideki zutela, izene maikea, eta azkenean beti amar eta boseien artean parte hartzen dute, eta uh, ori uh, beste programak duziaren eta presondegiaren biziaren... Uh, antolaketa abaxanean, eh? Mm. Gero, adibidez, uh, uh, osteguna gatsaldean izan den eman aldean, orkampuan zen, kaso hortan, eta hogei bat uh, presoet hori dira, eta uh, bon, orkampuan zen ez, behar da egeseago zen. Mm steko baikoki e, baloratzen duzu e, Osuki e, esperientzia hori bai zuek baidantzariiek bai, e... bai. eta sinnez bai. batzuk gogoa bat baina dute horako tailgen propossatz eta jo kasu hortan euskal kulturakundeak atolatu zituen baina azken aldian gure baitatik gintzen eta ustut batzuk nahi, nahi bai dituzte tailak proposatu. Gogo onenez hartuko dituzkete presongikoak eta ad, adibide bat emaiteko, Hor ziren preso batzuek bat bat arandokute, aterata, gogoa luketela, uh, gure iku jarri baten uh, ikuste a ditea. Beraz orrek, enakena idu, ba, ba, lukela lotura ere geroarekin. Ben, yana idu surbet gaitu? Ez, horrek, uh, bai ados esabik ikan duen arekin, uh, bai gukere, bai dugu la sede hori uh, ba parta idetza horren segitzeko, uh, eta, eta beraz, elud uh, etorkizunean ere, uh, beste alor artistiko batzuai... Ata idekitea, hori, euskal kultura bere osotasunean eta sunean ere zagutarazteko. Hmm, eta animatzen sortzen du, ere, olako, elek, elek, euskal dantza, edo euskal kultura, edo beste zerbait ere, olako gauzak importantak dira, eku abetan ere, xajaraztea, arzpuzatzen dut. Bai, bai, bai, noski, kanpoko biziarekin, lotura bakana txikitzea, ez da, egez, bon, xa, dik jandua emetzena, eh? epe, motzeko... Kon kondenaduten presoak dira, edo epaiketa eta itsoiten duten uh, beste preso batzu, beraz, bon, kaso batzuetan nahiko denbora gutxi uh, egonen dira, baina hala ere pentsatu behar da be, presondegiaren ondoko biziari eta eta olako eta kulturaren kulturarekin lotura txikitzeak, permititzen du lotura horren mantentzea eta, eta baina txikitzea. Mone, mileskerrean gainitz xabi txeverri eta maia etxandi. Milesker, marga. Baina, milesker zut